Після наступний день полковник спав неспокійним сном п'яного, а я лежав горілиць на нижньому ліжку, уста сіпалися, так, наче я й досі цілувався, і ми б, напевне, проспали уроки, якби у восьмій нас не збудив орел, тричі швидко постукавши у двері. Поки я перевертався на бік, він відчинив двері, і у кімнату ринуло ранкове світло. «Усім зібратися в спортзалі», – сказав він. І я подивився на нього, примружившись. Через сліпуче сонце у нього за спиною він перетворився на силует. «Негайно», – додав Орел, – «і я все зрозумів. Нам гаплик, нас спіймали. Забагато було розіслано листів зі звітами І забагато випито за короткий час «Навіщо було, що вчора пиячити?» Раптом знову повернулося те відчуття Смак вина, цигарок, гігієнічної помади і аляски Я замислився Вона поцілувала мене тому, що напилася тільки не виганяйте мене, подумав я, не треба, будь ласка. І, іначе, відповідаючи на моє благання, Орел сказав. Неприємностей у вас не буде. Просто хоч і зберіться в спортзалі. Нагорі перекотився полковник, що сталося? Дещо жахливе. З цими словами Орел зачинив по собі двері. Піднявши з підлоги джинси, полковник мовив, «А, так уже було кілька років тому, коли померла гайдова дружина. А тепер, напевно, і він сам, бідолаха. Полковник звів на мене погляд червоних насилу розплющених очей і позіхнув. «У тебе, здається, невеличке похмілля», – зауважив я. І він заплющив очі. «Ну, тоді я добре тримаюся, пампушечко, бо похмілля насправді жахливе». Я Аляску поцілував. Ха, «А вже ж! Я не настільки напився. Гайда!» І ми попрямували через двір до спортзалу. І я вбрався в мішкуваті джинси, ковтину на голе тіло – ще й не зачесався зі сну. Всі вчителі ходили по гуртожитках і гукали нас у спортзал. Серед них не було тільки доктора Гайда. І я уявив, що він лежить удома мертвий. Подумав. Цікаво, хто його знайшов? Як взагалі хтось дізнався, що його немає? Ще до того, як почалися уроки. І я не бачу доктора Гайда. Повідомив я полковнику. Ммм, бідолаха. Коли ми прийшли, спортзал уже був наполовину заповнений. У центрі баскетбольного майданчика ближче до трибун поставили кафедру. І я сів у другому ряду, а полковник просто переді мною. Мої думки роздвоювалися. Мені було сумно через доктора Гайда. А ще я згадував в Алящині губи. Близько-близько до моїх. Мені на думку не спало. Навіть тоді, коли до зали увійшов доктор Гайд І повільно, маленькими кроками, рушив до нас із полковником. «Гайт тут», – поплескав я полковника по плечу. «Чорт! Що таке?» – не зрозумів я. Аляска, де?» «О, ні», – відказав я. Папушечку, вона тут чи ні?» Запитав він, і тоді ми обидва підвелися і почали оглядати трибуни. Орел піднявся на подіум і запитав. Усі зібралися? Ні, відказав я, Аляски немає. Орел опустив очі. А решта? Аляски немає. Окей, Майлзе, дякую. Без Аляски не можна починати? Орел подивився на мене. Він плакав. По щуках і під боріддю котилися сльози і падали на вельветові штани. І він дивився на мене, але не своїм фатальним поглядом. Він часто кліпав, сльози котилися обличчям, і Орел здавався нещасним. «Будь ласка, сер!» – знову сказав я. «Будь ласка, почекаємо на Аляску!» Я відчував, що всі дивляться на нас – намагаючись усвідомити те, що я і так уже зрозумів, але досі не міг у це повірити. Орел опустив погляд і прикусив нижню губу. Вночі Аляска Янг потрапила в страшну аварію. Вона загинула. Сльози в нього побігли ще дужче. Аляска померла. Намить усі в залі замовкли. Тут ніколи не бувало так тихо. Навіть перед тим, як полковник кпив з команди суперника перед штрафними. Я дивився на потилицю полковника. Просто втупився в його густавилося. Така тиша панувала, що було чути, як усі затамували подих. Це був вакуум. Сто дев'яносто школярів хапнули ротом повітря. І я подумав, це я винен. Господи, мені недобре. І я підвівся і вибіг геть. Дістався до смітника за п'ять футів від дверей зали і просто таки пірнув у пластикові пляшки і недоїдений бургер з Макдональдса. Але майже нічого не виблював. Я просто стояв, нахилившись. М'язи на животі напружилися, горло стискалося, з горлянки вихоплювалося утробне. Е -е -е. е -е. Позиви блювати не припинялися. Коли трохи попускало, я щосили втягував у легені повітря. Її вуста, мертві, холодні, далі не буде. І я знав, що вона була п'яна, засмучена. Не можна дозволяти людині сідати за кермо, коли вона випила і дратується. О, Господи Майлз, що з тобою в біса, не так. І тут, нарешті, з мене ринула блювота, заливаючи сміття. Це було все, що лишилося від Аляски у мене в роті, і тепер воно в смітнику. І знову. І знову, а тоді. Окей, заспокойся. Окей, вона не померла, вона не померла, вона жива, вона десь є, вона, вона в гаю. Аляска сховалася в гаю, вона не померла, вона просто ховається. Вона вирішила пожартувати. Це особливий прикол Аляски Янг. Це Аляска грає справжню Аляску, весела і зухвала, не знає, коли і як вчасно загальмувати. І мені стало набагато краще, надже вона зовсім і не померла. Я повернувся до спортзали. Всі були на різних стадіях приголомшення. Та кумі стояв над Ларою, поклавши її руки на плечі. Кевін уткнув голову армійською стрижкою в коліна. Дівчина на ім'я Моллі Тен, яка ходила з нами на математику, ридала, лупцюючи себе кулаками по стегнах. Я всіх цих людей наче і знав, і заразом не знав. І всім їм було недобре. А потім я побачив полковника. І він лежав на боці, підібавши коліна до грудей, а поруч ним сиділа мадам Омеллі. Простягнувши руку до його плеча, але, не наважуючись торкнутися, полковник верещав. Вдихав, а потім верещав. Вдихав, верещав. Спершу мені здалося, що він просто репетує, але за деякий час я відчув ритм. І я зрозумів, що це не просто крика слова. Він кричав «Я так жалкую». Мадам Омелі взяла його за руку. Ти ні в чому не винен, Чипе! ти нічого не міг діяти, якби ж то вона знала правду. А я стояв і дивився на все це, і згадував її живу. А потім, чиясь долоня лягла мені на плече, я обернувся і побачив орла. «По-моєму, – мов я, – це її дурнуватий прикол!» «Ні, Майлзи, – ні! – відказав він. – Мені дуже шкода!» У мене спалахнули щоки. «Ні, вона справжня приколістка! Вона могла таке утнути!» «Я її бачив! – сказав на це він. – Мені дуже шкода!» «Що сталося?» «Хтось пускав у гаю петарди», – пояснив він. І я міцно заплющив очі, невідворотно усвідомлюючи. «Це я її вбив». І я побіг за ними, а вона в цей час, напевно, поїхала зі школи. Було пізно. Вона від'їхала недалеко, на південь, по трасі 65 а там поперек дороги стояла заглухла вантажівка з трейлером. На місце вже приїхала поліція. Аляска врізалася в поліцейський крузер, навіть не намагаючись вивернути кермо. Думаю, що вона дуже багато випила. Поліція каже, що від неї тхнуло алкоголем. – Звідки ви знаєте? – І я її бачу в Майлзі. І розмовляв з поліцією. Смерть була миттєва, а ляска вдарилася грудьми в кермо. Мені дуже шкода. І я сказав, «Ви її бачили?» І він підтвердив, «Так». І я запитав, «Який вона мала вигляд?» І він відказав, що тільки кров з носа трохи цибеніла. І я опустився на підлогу. Пам'ятаю, що полковник досі варіщав. Пам'ятаю, що мені поклали руку на спину, але бачив я лише її голу на металевому столі. А з маленького, з маленького носика тонкою цівкою скрапує кров. Зелені очі розплющені і втупились у порожнечу. Але я відчував тепло її тіла, відчував м'який і теплий дотик її вуст. Ми з полковником мовчки повертаємося до себе в гуртожиток. І я дивлюся під ноги. Не можу припинити думати про те, що вона мертва. І не можу припинити думати про те, що вона просто, просто не може бути мертва. Люди так просто не вмирають. Я не можу дух звести. Мені страшно, що наче, наче мені хтось пригрозив, що відлупцює мене після школи. А зараз уже шостий урок, і я чудово усвідомлюю, що там на мене чекає. Сьогодні дуже холодно, мороз. А я уявляю, що біжу до струмка і пірнаю сторч голову. Але там так мілко, що я руки обдираю об каміння. Тіло занурюється в холодну воду. Спочатку шок, потім я ціпенію. Але я не випірну. І вода віднесе мене в кагабу до найбільшої притоки річки Алабама. Потім у затоку Мобіл, а потім у Мексиканську затоку. Хочеться розчинитися в сухій, хрусткій траві, по якій ступаємо ми з полковником, мовчки простуючи до своєї кімнати. У нього такі великі ступні, аж занадто великі, як на його маленький зріст, і його нові, прості денісні черевики, що замінили старі, в які йому надзюрили, більше схожі на блазинські черевики. Я згадую Алящині В'єтнамки – і сині нігті на пальцях, коли ми сиділи на гойдалці біля озера А труна буде відчинена У похоронному бюро зможуть відтворити її усмішку І досі чую її голос Дуже гарно, але я страшенно спати хочу Останні слова священника Генрі Ворда Бічера, який жив у 19 столітті, були такі. А тепер починається таємниця. Поет Ділан Томас, який любив напитися не менше за Аляску перед смертю, сказав Я вихилив 18 чарок нерозведеного віскі поспіль. Гадаю, це рекорд. Улюблений Алящин драматург Юджин Оніл сказав Народився в готелі і помер, нехай йому, дідько в готелі. Навіть жертви автокатастроф іноді встигають щось сказати. Кінозірка Джеймс Дін сказав, «Шкода, що нас не бачить», і врізався Поршем в іншу машину. Але її останніх слів я не дізнаюся ніколи. Випередивши полковника на кілька кроків, я усвідомлюю, що він упав. Обернувшись, я бачу, що він лежить до лілиці. «Треба встати, Чіпе! Треба встати! Треба до кімнати дійти!» Полковник обертається до мене, дивиться мені в очі і каже, «Я не можу тихати!» Але насправді він може. І він навпаки аж сапає, немов намагається вдихнути повітря в те, що померло. І я допомагаю йому підвестися, і він чіпляється за мене і починає схлипувати, знову і знову повторюючи. «Я так жалкую!» Ми з полковником ніколи ще не обіймалися. Але говорити зараз немає чого, бо він... І маю жалкувати І я кладу йому руку на потилицю і кажу Я теж жалкую Тої ночі я не спав Світанок не квапився Та навіть коли він прийшов І яскраве сонце пробилося крізь жалюзі Жалюгідна батарея не зігріла нас І ми з полковником мовчки сіли на канапу Він читав альманах Напередодні ввечері я переміг холод і подзвонив батькам І коли сказав «Привіт, це Майлз», а мама запитала «Що сталося? Все гаразд?» і Я мав повне право відповісти їй, що все не гаразд. На цьому слухавку взяв тато. «Що сталося?» – запитав він. «Не кричи!» – сказала мама. «Я не кричу!» Просто телефон такий. То говори тихіше, відповіла вона. Отож, я вклинитися зміг не відразу, а коли вклинився, то не відразу зміг зібрати слова в правильному порядку. Моя подруга Аляска загинула в автокатастрофі. Я тупо дивився на цифри і нотатки на шкрябані на стіні біля телефону. Ох, Майлзе, мовила мама. Я тобі співчуваю. Майлзи, хочеш додому приїхати? Ні, я хочу тут лишитись. Я, я повірити не можу. Ід, казав я, і це була правда. Це жахливо, сказав тато. Бідолашні її батьки. Бідолашний батько, подумав я, згадавши про її тата. Я навіть уявити не можу, що було б з моїми батьками, якби помер я, п'яний, за кермом. Боже, якби її батько дізнався, як усе було, він би нам з полковником кишки випустив. Як нам тобі допомогти? – запитала мама. Я просто хотів, щоб ви до телефону підійшли, хотів, щоб зняли слухавку, і ви зняли. У мене за спиною хтось шморгнув носом, чи то від холоду, чи то від горя, і я сказав батькам, «Тут черга до телефону, я піду». А вночі мене, мов, паралізувало від страху і відібрало мову. Чого я так боявся? Все вже сталося. Вона померла. Була тепла і ніжна, сміялася, чила мене, хотіла, щоб у мене виходило краще. Обіцяла. А тепер? Тепер вона з кожною годиною холоднішає, з кожним моїм подихом невідворотно помирає. І я подумав. Ось у чому страх. Я втратив щось важливе і не можу знайти, а воно мені дуже потрібне. Це все одно, як хтось згубить окуляри, піде в оптику, а там йому скажуть – на світі окулярів більше немає. Доведеться обходитися без них. Перед восьмою ранку полковник сказав, ні до кого не звертаючись. Думаю, сьогодні на обід буде пофреїто. Ага, погодився я. Ти зголоднів? Боже, ні. Але ж це вона таку назву вигадала. Коли ми приїхали, це називалося «Смажене Бурито. а Аляска почала це називати «Буфрито», і за нею всі інші. А потім навіть Морін офіційно змінила назву. Полковник помовчав. «Я не знаю, що робити, Майлсе. «Я розумію», – відповів я. «Я вже вивчив усі столиці», – сказав він. «Штатів?» «Ні». Це я вивчив ще в п'ятому класі. Всіх країн. Назви будь-яку. Канада, мовив я. Щось важче. А, Узбекистан, Ташкент. Їн навіть не замислився. Ні на мить. Сказав миттєво, ніби чекав, що я саме Узбекистан назву. Ходім по Ми зачинилися... У ванні та вімкнули душ. Полковник дістав з кишені джинсів коробку сірників і черконув сірником. Той не загорівся. Полковник черкав ще і ще, але не виходило. Він люто кресав по коробці, а потім нарешті кинув її додолу і закричав. «Чорт, забирай!» «Усе гаразд!» – заспокоїв його я і застромив руку в кишеню по запальничку. «Ні, пампушечку, не гаразд!» заперечив він, кинув царки і піддивився, вмить оскаженівши. Чорт, забирай! Боже, як це могло статися? Як вона могла бути такою дурепою? Вона ніколи не думала наперед. Така вбіса, імпульсивна, господи! Усе негаразд! Я повірте не можу, що вона така дурепа! Ми повинні були її зупинити, сказав я. І він простягнув руку, щоб вимкнути душу, а потім... Заходився гамселити долоною по стіні. Та я знаю, що повинні були зупинити, нехай йому дітьку. Я з біса добре усвідомлюю, що ми повинні були її зупинити, але насправді ми не повинні. За нею ж доводилось дивитися, як за трирічною дитиною одну помилку зробив, і вона померла. Господи! Господи! Піду прогуляюсь. Окей, відказав я, постаравшись додати спокою в голос. Вибач, мовив він, почуваєш жахливо, неначе сам можу померти. Можеш, сказав я. Ага, можу, можу. Ніколи не знаєш наперед, просто отак бах, і тебе немає. Я пішов у слід за ним до кімнати. Полковник узяв зі свого ліжка альманах, застебнув куртку, зачинив двері. Бах, і його немає.